Kapitola 60. Nástroj moudrosti Majerovi oči se při mých slovech rozšířily, pak se zase zůžili. I při jeho nemohoucnosti byla Alveronova mysl bystrá. Dobře, že jsi mi to pošeptal, tak zblízka a potichu, řekl. Pohybuješ se po nejisté půdě, ale mluv dál, poslouchám. Vaše milosti, mám dojem, že Trep se ve svém dopisu nezmínil, že jsem také student univerzity, nejen hudebník. Mérův pohled nedával najevo, že je chápe. Které univerzity? zeptal se. Té univerzity, vaše milosti, odpověděl jsem. A jsem členem Arkana. Alveron se zamračil. Jsi příliš mladý na takové tvrzení. A proč by se Trep o takové věci opomněl zmínit? Nehledal jste Arkanika, vaše milosti. A tady, daleko na východě, sebou tento druh studia nese jisté stigma. Bylo to nejblíž pravdě, jak jsem se odvážil. Nemohl jsem říct, že ve Vintu jsou lidé pověrčiví, až to hraničí s pitomostí. Majer pomalu zamrkal, jeho výraz stvrdl. Dobře, pravil. Předveď mi nějaký magický kousek, jestli jsi tím, za koho se vydáváš. Teprve studuju na arkanika, vaše milosti. Ale pokud chcete vidět kousek magie... Pohlédli jsem na tři lampy na stěně, odejízli jsem si prst, jsem se a zaštípil jsem k noc na nočním stolku. Pokojí se setmělo a já zaslechl jeho úžaslý nádech. Vydnal jsem svůj Stříbený prsten a ten se po chvilce rozzářil modrostříbrným světlem. mi schladli, jelikož jsem neměl žádný zdroj tepla, než světlo. To by stačilo, ozval se Mayer. Pokud ho to vylekalo, na jeho hlase to nebylo znát. Přešel jsem pokoj a otevřel okenice. Místnost zalilo sluneční světlo. Zavonil Silas las. Zaslechli jsme ptačí tylek. Vždycky jsem byl toho názoru, že čerstvý vzduch prospívá tělu, ať už ho trápí cokoliv, i když někteří se mnou nesouhlasí. Usmál jsem se na nemocného. Neoplatilo mi žert. Ano, ano, jsi velmi chytrý. Pojď sem a posaď se. Přetáhl jsem židli blíž k lůžku. Tak mi to vysvětli. Nemluvil jsem Kaudikovi, že schromažďu sbírku příběhů o vznešených rodech, začal jsem. Šikovná výmluva, protože současně vysvětluje, proč trávím čas s vámi. Majerův výraz zůstal zasmušilý. Viděl jsem, jak mu bolest zamlžila pohled jako mrak, přetékající přes slunce. Důkaz o tom, že jsi dobrý je stěží získámou důvěru. Ucítil jsem v žaludku chladný úzel obav. Očekával jsem, že Mayer pravdu pozná s nás. Prostě je to tak, vaše milosti. Já můj jsem lhal a vám povídám pravdu. Protože mě považoval za zahalčivého mladého šlechtice, nechal mě přihlížet, jak vám míchá lék. Svedli jsem lahvičku s jantarovou tekutinou. Sluneční světlo se na ní rozlomilo do duhy. Ale vedenem to nepohnulo. Jeho obvykle jasné oči se zaklaly bolestí a s matkem. Žádám důkaz a ty mi vyprávíš příběh. Kaudikus mi věrně sloužil 12 let, nicméně zvážím to, co jsi mi řekl. Jeho tón naznačoval, že půjde o krátké, nevlídné zvážení. Natáhl ruku po lahvičce. Pocítil jsem, jak se ve mě zažíhá plamínek hněvu. Pomáhalo to proti chladu, který se mi usadil ve mnictvnostech. Vaše milost chce důkaz? Chci svůj lék, štěkl, a chci spát, prosím. Vaše milosti mohu, jak si dovoluješ mě přerušovat. Alvedon se pokusil posadit se na posteli, hlas měl rozrušený. Zacházíš příliš daleko. zmysl a já možná ještě zvážím, zda si tě tu nechám. Třásl se hněvem, ruku stále natahoval po lahvičce. Nastala chvíle ticha. Držel jsem lahvičku, ale než se po ní mohl natáhnout, řekl jsem. Nedávno jste zvracel. Bylo to mléčně bílé. Napětí v místnosti prudce vzrostlo, ale Majer znehybněl, když jsem to řekl. Máte pocit těžkého, neohebného jazyka. V kustech máte sucho a cítíte podivnou, ostrou chuť. Máte chuť na sladké, na cukr. V noci se budíte a nemůžete se ani pohnout, ani promluvit. Postihují vás záchvaty obrny, bezdůvodné paniky a také koliky. Během mé řeči se Májerova ruka pomalu odtahovala od lahvičky. Rozlícenost se z jeho obličeje vytrácila. Pohled měl nejistý, téměř vystrašený, ale už jasný, jako by strach probudil jakousi spící obezřetnost. To ti řekl Kaudikus, prohlásil, ale neznělo to příliš přesvědčeně. Co pak by Kaudikus probíral podrobnosti vaší choroby s cizím člověkem? Zeptal jsem se důrazně. Mně se jedná o váš život, vaše milosti. Pokud musím porušit pravidla etikety, udělám to. Dejte mi dvě minuty a dokážu vám to. Alveron váhavě přikývl. Netvrdím, že vím přesně, o co se jedná. Mával jsem lahvičkou. Ale převážnou částí toho, co vám škodí, je olovo. To je zodpovědné za obrnu, za bolest ve svalech a útrobách. Za zvracení a ochrnutí. Nebyl jsem ochrnutý. Hmm, Kvizicky jsem na něj pohlédl. To je velké štěstí, ale je v tom víc než olavo. Odhaduju to na nemalou dávku opala a opalům není tak docela jed. Co to tedy je? Je to z části lék nebo droga? Tak co je to, zavrčel, jed nebo lék? Už jste někdy zkoušel Laudanum, vaše milosti? Jednou v mládí, když jsem nemohl spát kvůli bolestem, měl jsem zlomenou nohu. opalo mi je podobná láska, ale obvykle se jí při léčení vyhýbáme, jelikož je silně návyková. Odmlčil jsem se. Také se jí říká denerová guma. Při tomhle Myers bledl a v tom okamžiku se mu oči vyjasnily docela. Každý někdy slyšel o žvíkačích. Předpokládám, že to tam přidal, protože jste nezachovával při užívání pravidelnost, pokračoval jsem. Díky opalu budete poléku bažit nejen kvůli zmírnění bolesti. Také to způsobuje vaši touhu po sladkem a podivné sny. Co asi tam ještě přidal, přemýšlel jsem nahlas. Nejspíš nitečku nebo manům, abyste tolik nezracel. Chytré. Těsivé a chytré. Ne tak moc. Májr se nuceně usmál. Nepodařilo se mu zabít mě. Zaváhal jsem, pak jsem se rozhodl prozradit mu pravdu. Zabít vás by bylo snadné, vaše milosti. Mohl v té lahvice rozpustit tolik olova, aby vás to zabilo. Sedl jsem ji ke světlu. Podat vám dostatečnou dávku, abyste z toho onemocnil, ale ani neochrnul, ani nezemřel, to je opravdu těžké. Proč? Proč by mě trávil, když mě nechce zabít? Tuhle hádanku jistě lépe rozřešíte sám, vaše milosti. Víte vše o místní politice. Proč by mě vůbec trávil? Meyer se nad tím upřímně pozastavil. ho platím. U dvora patří k nejvyše postaveným a váženým. Má volnost věnovat se vlastním plánům a cestovat, kam se mu zlíbí. Žije tu 12 let. Proč až teď? Potřásl hlavou. Povídám ti, že to nedává smysl. Peníze? Navrhl jsem. Říká se, že každý člověk má svou cenu. Majer dál vrtěl hlavou. Pak náhle vzlédl. Ne, právě jsem si vzpomněl. Poprvé jsem onemocněl ještě dřív, než mě začal léčit kaudikus. Zamyslel se. Ano, je to tak. Vyhledal jsem ho a zeptal se, zda by mou chorobu uměl léčit. Příznaky, které jsi popsal, se objevily až dlouhé měsíce potom, co mě začal léčit. To nemůže být on. Olovo v nízkých dávkách působí pomalu, vaše milosti. Kdyby se vás chystal otrávit, sotva by chtěl, abyste začal zvracet krev deset minut po vypětí jeho lektvaru. Najednou jsem si uvědomil, s kým mluvím. To jsem nevyjádřil právě zdvořile vaše milosti. Omlouvám se. Přijal omlouvu se strnulým pokývnutím. Příliš mnoho z toho, co stu řek, se blíží pravdě, takže to nemohu jen tak pominout. Ale stále nemohu uvěřit, že by mi Kaudikus provedl něco takového. Můžeme to vyzkoušet, vaše milosti. Podíval se na mě. Jak pak to? Nařiďte, aby vám sem přinesli půl tuctu ptáků. Nejlepší by byli ždiblíci. Ždiblíci? Drboncí, barevní, červení nebo žlutí. Ukázal jsem prsty rozměry. Ve vašich zahradách jich poletuje spousta. Zají nektar ze selasových květů. Aha, my jim říkáme třepetálci. Smícháme váš lek se šťávou a uvidíme, co se stane. Na tváři se mu objevil nechápavý výraz. Jestliže je olovo působí pomalu, jak tvrdíš, zabere to celé měsíce. Nehodlám si obejít bez svého léku tak dlouho, jen na základě nějaké tvé nepodložené představy. Znovu jsem poznal, jak se mu do hlasu prodírá hněv. Ti ptáci váží mnohem méně než vy, vaše milosti, a jejich chladková výměna je mnohem rychlejší. Výsledek uvidíme za den, za dva. Aspoň doufám. Dodal jsem si v duchu. Zdálo se, že se nad tím zamýšlí. Tak dobře. Svedl z nočního stolku zvonek. Promluvil jsem rychle, než na něj zazvonil. Smím vaší milost o něco požádat? Vymyslete nějaký důvod, k čemu ty ptáčky potřebujete? Trocha opatrnosti neuškodí. Stape se znám od jak živa. Pravil majer pevně a oči měl jasné a pronikavé jako dosud nikdy. Svěřuji mu svou půdu, své bezpečnostní schránky i svůj život. Nepřeji si, abys naznačoval, že snad není absolutně důvěryhodný. V jeho hlase zaznívalo neotřesitelné přesvědčení. Sklopil jsem oči. Ano, vaše milosti. Zazvonil a neuplynuly ani dvě vteřiny, než se objevil statný komorník. Ano, pane? Zdape si, chybí mi moje procházky po zahradě. Mohl bys mi sehnat půl tucet třepetálků? Třepetálků, pane? Ano, pravil majer, jako by si objednával oběd. Jsou krásní, myslím, že jejich štibetání by mi pomohlo usnout. Pokusím se, pane. Než zavřel, vrhl na mě komorník zamračený pohled. Když se dveře zavřeli, podíval jsem se na majera. Smím se zeptat, proč to, vaše milosti? Abych mu ušetřil potíže selhaním. Nemá na to nadání. A v tom, co jsi navrhl, je kus moudrosti. Opatrnost je vždy nástrojem moudrých. Postřehoj jsem, že mu obličejí pokryl pot. Jestli se nemýlím, vaše milosti, tahle noc pro vás bude těžká. Všechny moje noci jsou poslední dobou těžké, odvětil trepce. Oč by tahle měla být horší? Opalum, vaše milosti. Vaše tělo po něm práhne. Do dvou dnů budete z nejhoršího venku, ale do té doby se budete cítit značně nepříjemně. Promluv jasně. Bude vás bolet hlava a čelisti, bude vás trapit nevolnost, pocení, křeče, obzvlášť v nohou a v zádech. Možná přechodně nebudete ovládat vlastní střeva. Chvíle mi pocítíte silnou žízeň, střídavě se zvracením. Sklopil jsem zrak ke svým rukám. Je mi to hrozně líto, vaše milosti. Alveranovi se ke konci mého líčení stáhl obličej, ale v lídně pokynul. Mraději, když to vím. Existují způsoby, jak ty příznaky učinit trochu snesitelnějšími, vaše milosti. Trochu se mu rozjasnila tvář. Jako třeba? Tak třeba laudanům. Jen špetičku, jen na potlačení tělesné touhy podroze. A pár dalších věcí. Jejich názvy nejsou důležité. Mohu vám je namíchat do čaje. Další problém je, že máte v sobě ještě pořád velkou dávku olova, které se samo od sebe nevyloučí. Tohle ho zjevně vyděsilo víc než cokoliv, co jsem až dosud řekl. Takže to nepřejde samo? Zavrtěl jsem hlavou. Otravy kovy jsou zákeřné, Ty látky se ukládají v těle. Olovo se dá vysát jen speciálními metodami. Már se zachmuřil. Pijavice? Ne, to byl jen takový obrat vaše milosti. Dnes už pijavice používají jen hlupáci a nevzdělanci. Olovo z vás musíme nějak vytáhnout. Zauvažoval jsem, jste mu říct popravdě, že se všeho nejspíš nikdy nezbaví, ale rozhodl jsem se nechat si to pro sebe. A umíš to udělat? Louze jsem se zamyslel. Právě teď jsem asi to nejlepší, co máte, vaše milosti. Od univerzity jsme příliš daleko. Sadil bych se, že ani jeden z deseti lékařů tady nemá pořádné vzdělání a navíc nevím, kdo z nich může znát kaudika. Znovu jsem se zamyslel, pak jsem zavrtil hlavou. Napadá mě asi 50 lidí, kteří by to svedli lépe, ale všichni jsou odsud přes tisíc mil daleko ním si tvé poctivosti. Většina z toho, co potřebuju, se sežene v dolním severenu. Ovšem, odmlčal jsem se v naději, že se Már dovtípí a ušetří mi rozpaků žádat ho o peníze. Nechápavě na mě zíral. Ovšem, budu potřebovat peníze, vaše milosti. Ty věci, které budu schánět, nejsou levné. Ach, ovšem. Vytáhl peněženku a podal mi Trochu mě překvapilo, že Majer má nejméně jeden leditý váček na dosah od postele. Bezděčně mi vytanula na mysli řeč, kterou už jsem před pár lety pronesl ke krejčímu v Tarbeánu. Co jsem mu to vykládal? Šlechtic se nikdy nevzdálí od své peněženky? Potlačil jsem zcela nevhodný záchvat smíchu. Stapes se krátce na to vrátil. Předvedl překvapivou vynalézavost když do pokoje dopravil tucet kolibříků v kleci o velikosti skříně na kolečkách. Tedy stape si, vyhrokl když jeho osobní sluha projel dveřmi s klecí zemného pletiva. Ty se překonal. Kde byste si přálí mít, pane? Nechytám, mi s ní pomůže. Stapes se zatvářil poněkud ublíženě. Mohu to udělat sám. Vím, že bys to ochotně udělal, stape Doufal jsem ale, že mi přineseš džbánek čerstvé jablečné šťávy. Snad by mi ukladnila žaludek. Jistě. Chvatně vyběhl, zavřel za sebou. Jakmile se dvaře zavřeli, přesunul jsem klec. Malí ptáčci, podobní drahokamům, přelétali z jednoho bydelka na druhé tak rychle, že se rozmazávali před očima. Jsou krásní, přemýšlel nahlas Májr. Jako dítěti mi učarovali. Pamatuju si, jak jsem si myslel, že jíst celý den jen cukr musí být úžasné. Ke kleci byla z menší připevněna tři krmítka, skleněné trubičky s cukrovou vodou. nich měly hubice ve tvaru drobného selasového kvítku, třetí se podobala stylizovanému kosatci Dokonalé pro mazlíčky. Kdo jiný než šlechta by si mohl dovolit krmit své miláčky denně cukrem? Očroubovali jsem víčka krmítek a do každého nalil třetinu Majerova léku. Ukázali jsem Alveranové prázdnou lahvičku. Co s tímhle obvyklé uděláte? Položil jí na stolek u postele. Sledoval jsem klec, až jsem viděl, jak jeden z práčků přilétá ke krmítku a pije. Když řeknete Stapesovi, že je chcete krmit sám, zabrání mu to v zasahování do jejich chýdelníčku? Ano. Vždycky udělá přesně to, co mu řeknu. Dobře, ať ta krmítka úplně vyprázní, než je znovu naplníte. Tak dostanou větší dávku a výsledky uvidíme dřív. Kam mám tu klec dát? Rozhlédl se po místnosti, oči se mu pohybovali líně. Vedle psacího stolu v salonku, řekl nakonec. Budu na ně odtud vidět. Opatrně jsem odvezl klec do vedlejšího pokoje. Když jsem se vrátil, Stapes už Majerovi naléval sklenici jablečné šťávy. Uklonil jsem se k Alveranovi. S dovolením, vaše milosti. Gestem mě propustil. Stapesy, k vod se odpoledne vrátí. Půl dovnitř, i když třeba budu spát. Stapes toporně přikývl a věnoval mi další ze svých nesouhlasných pohledů. Možná mi přinese pár věcí. Nikomu se o tom nezmiňuj. Pokud něco potřebujete. Alveron se na něj unaveně usmál. Já vím, že bys to udělal. Prostě chlapce, trochu využívám. Tebe bych měl raději hned po ruce. Poplácalo sluhu popaži a stape se zdál být obněkčen. Těšej jsem se odporoučil. Výlet do dolního Severenu mi trval o celé hodiny déle, než bylo nutné. I když mě zdržení podráždilo, bylo nezbytné. Když jsem kráčel po ulicích, co chvíli jsem zachytil pohledy lidí, kteří se neustále táhli za mnou. Neudivilo mě to. Z toho, co jsem doposud poznal z Majerova dvora, ovládaného klepy, jsem přímo očekával, že na mé pochůzky v dolním městě bude dohlížet nějaký ten sluha, možná dva. Jak už jsem se zmiňoval, Majerov dvůr byl na mě dost zvědavý. Nemáte potuchy, jaké úsilí znuděná šlechta vyvine, aby mohla strkat nos do věcí jiných lidí. Zatímco klepy se mění, jak netýkaly, jejich důsledky by mohly být katastrofální. Kdyby se Kaudikus doslechl, že jsem po návštěvě u Majra Brazil na nákupy po lékárnách, jaké kroky by asi podnikl. Kdokoliv, kdo je schopen otravit Majra, by mě bez váhání sfoukl jako svíčku. Takže jsem se musel vyhnout podezření. První, co jsem ve městě podnikl, byl oběd. Dobré, horké dušené maso a hrubý chléb. Vytříbená strava, jen vlažná v době, kdy ke mně dorazila, už mě k smrti otravovala. Potom jsem nakoupil dvě placaté láhve, jaké se obyčejně používají na brandy. Pak jsem strávil příjemnou půl hodinku sledováním malé skupiny potulných herců, kteří předváděli na rohu ulice Ducha a Housopasku. Nebyli to ademští duhové, ale odvedli dobrou práci. Majerova peněženka k ním byla štědrá, když poslali kolem klobouk. Nakonec jsem objevil dobře zásobenou lékárnu. Neklidně, na přeskáčku jsem nakoupil pár věcí. Když jsem měl všechno, co jsem potřeboval, a k tomu co, co ne, začal jsem z majitele nemotorně tahat rozumy ohledně toho, co si muž má vzít, když má jisté potíže v ložnici. Lékárník vážně pokýval a s vážnou tváří doporučil několik druhů léčiv. Zlaž jsem od každého trochu, načež jsem učinil zmatený pokus uplatit ho a pohrůžkami ho přimět k mlčení. Než jsem konečně odešel, byl uražen a pořádně naštvaný. Kdyby se ho teď někdo zeptal, dozvěděl by se historiku o jakémsi nevychovaném chlapci, který se zajímal o léčbu impotence. Nebylo to nic, co bych si právě přál přidat ke své pověsti, ale při nejmenším nezačnou kolovat povídačky o tom, že jsem kupoval laudanum, smrtižach, kousánek a další podezřelé drogy. Nakonec jsem vykoupil od zástavárníka Loutnu s jednodenním předstihem. To Majerovu peněženku téměř vypráznilo, ale byla to poslední pochůzka. Když jsem se vracel k úpatí srázu, slunce už zapadalo. Z dolního severenu do horního města se dalo dostat jen několika způsoby. Nejběžněji se používala dvě úzká schodiště, zařezávající se do útesu. Schody byly staré a rozdrolené a místy hodně úzké, ale byly zadarmo, tudíž nejdostupnější pro prosté lidi, kteří bydleli pod srázem. Pro ty, které netěšilo pomyšlení na namáhavý výstup po úzkém schodišti do výšky 200 stop, existovaly další možnosti. Nákladní výtahy obsluhovali dva bývalí studenti univerzity. Nešlo o plnoprávné arkaniky, ale byli to chytří chlapci, kteří se dostatečně vyznali v sympatii a inženýrství, aby zvládli každodenní přepravu vozů a koní na rozměrné dřevěné plošině nahoru, na srás a zase dolů. Cestujícím účtovali přepravci penci nahoru a půlpeny dolů, i když člověk někdy musel čekat, až nějaký kupec dokončí nakládání nebo vykládání zboží, než se výtah vydal na cestu. Šlechtá tyto výtahy nepoužívala. Linská pověrčivost a obavy z čehokoliv bytí na vzdáleně arkanického je vedly ke koňským výtahům. Ty byly taženy nahoru 20 koňmi zapraženými do soustavy kladek. Díky tomu byly koňské výtahy o něco rychlejší a stály stříbenou štípku za jednu jízdu. Nejlepší na tom bylo, že zhruba jednou za měsíc z nich nějaký namol opilý lord spadl a zabil se, což přispívalo k jejich oblíbenosti jako metodě tříbení klientely. Jelikož peníze v peněžence nebyly moje, rozhodl jsem se pro koňský výtah. Přidal jsem se ke čtyřem pánům a jedné dámě, kteří už čekali ve frontě, až výtah sjede dolů, pak jsem předal obsluze stříbenou štípku a vstoupil na palubu. Výtah tvořila pouhá otevřená karabice s mosazným zábradlím kolem kraje. Krohům vedla tlustá konopná lana, jež jí dodávala stabilitu, ale každý větší pohyb tu bednu na nejvíc znepokojivě hlhoupal. S každým nákladem cestujících jel nahoru i dolu vkusně oblečený chlapec, který otevíral branku a dávala signál pohaněčům koni nahoře, kde mají začít táhnout. Šlechtá mívala ve zvyku obracet se ve výtahu k dolnímu saveranu zády. Civět na město bylo něco, co dělají neurození. Mě příliš nezáleželo na tom, co si o mě místní šlechta pomyslí, tak jsem si stoupil k zábradlí vepředu. Můj žaludek prováděl podivné věci, když jsme se odlepili od země. Díval jsem se na Severen, jak se rozkládá pode mnou. Bylo to staré město a hrdé. Vysoké kamenné hradby kolem něj vypovídaly o dávných bouřlivých dobách. O Majerovi zase leco prozrazovala skutečnost, že i v dnešních mírových časech udržoval opevnění v dobrém stavu. Všechny tři brány byly střeženy a ze soumraku se každý den zavíraly. Jak ví, tak stoupal, viděl jsem různé části Severenu tak jasně, jako bych se díval na mapu. Tady bohatou čtvrť se zahradami a parky, s budovami střihel a kamene. Tam zase chudou část s úzkými, křivolakými uličkami, kde všechny střechy byly pokryté dechtem a dřevěnými šindely. Podél úpatí útesu se táhl černý chrám, jenž označoval místo, kudy se městem někdy v minulosti prohnal požár a zanechal po sobě jen zuhel na těle kosti domů. Cesta skončila příliš brzy. Nechal jsem ostatní vystoupit a nakláněl jsem se přes zábradlí a prohlížel si město hluboko pod sebou. Pane? Upozornil mě chlapec, který s výtahem jezdil. Všichni ven! Obrátil jsem se, vystoupil z výtahu a uviděl jsem ve frontě hned vepředu denu. Než jsem mohl udělat cokoliv jiného, než vyvalit očí úžasem, otočila se a naše pohledy se setkaly. Jí tvář se rozhářila. Vykřikla mé jméno, rozběhla se ke mně a vrhla se mi do náruče, třív než jsem pochopil, co se děje. Objel jsem ji a položil si tvář na její ucho. Hodili jsme se k sobě dokonale, jako nějací zanečníci. Jako bychom to už tisíckrát natvičovali. Byla teplá a měkká. Co tu děláš, vyhrkla. Srdce jí bušilo přímo na mé hrudi. Úchvatný pocit. Stál jsem onemělý a nehybný. Odstoupila ode mě. Až teď jsem zaznamenal starou modřinu na její líci, už vybledlou do žluta. I s ní však byla nejkrásnější stvoření, jaké jsem viděl během dvou měsíců a tisíce mil. Co ty tu děláš, opáčili jsem. Stříbrně se zasmála a dotkla se mé paže. Pak její oči zaletly si za moje rameno a tvář jí pohasla. Počkej, zavolala na chlapce, který už zavíral branku výtahu. Musím chytit tenhle, jinak přijdu pozdě, vyhrekla omluvně a slítostí, načež proklouzla kolem mě do výtahu. Nejdi mě. Chlapec za ní zavřel, a mě pokleslo srdce, když výtak začal znovu klesat. Kde tě mám hledat? Přistoupil jsem ke kraj srázu a hleděl, jak se mi vzdaluje. Slédla, vše bladě zasvítila její tvář vlasy splynuly se stíny nadcházející noci. Druhá ulice severně od hlavní Klempýřská. Zmocnil se jí stín, Náhle jsem osaměl. Stáli jsem. Kolem sebe stále její vůni, její teplo se mi pozvolna vytrácelo z dlaní. Stále jsem cítil třepot jejího srdce jako ptáka v kleci, který by je křídly do mých prsou.